Це я, литовський князь Кейстут, син Гедеміна і батько Вітовта. Зійди і стань переді мною, зляканий польський владико, сину брата мого Ольгарда, і згадай, твій батько, гумираючи, залишив тобі литовський престол у вільні, мені ж, своєму соратникові, звелів сидіти у тракаї і допомагати спокоєм неспокійному, честю марнославному». Досвідом, недосвідченому. Ти ж, незагнузданий, владолюбче, Змовився проти мене, вуя свого, З богопротивними тавтонцями. І тоді я вдарив із жмуддю навільно. Ти втік, мов тхір, Забувши у своїй перламутровій шкатулці Документ ганебної змови. Роз'ярені жмудини забили тоді вола, І за дідівським звичаєм над свіжою тушею Проголосили мене єдиновладцем Литви, Ти сховався у замку біля містечка Жидівського недалеко вільна, і запросив мене на переговори. Дотоді ще не було братовбивства в нашому роді. Я прийшов до тебе із своїм сином Вітовтом. Твої слуги схопили мене і на твоїх очах задушили золотими тороками з мого каптана. Вітовташ. «Ти посадив Укреський замок, і його мала спіткати моя доля, якби не дружина Ганна, княжна Смоленська. Вона прийшла в тюрму із своєю наймичкою, в її одежі вивела мужа з боробу. Наймичку ти розтерзав у безсилі люті, а Вітовта змушений був назвати другим литовським князем, коли він пішов навільно з хрестоносцями» потріскували соснові поліна в каміні, колихалися сутінки, зблискували і згасали рельєфи на кахлях, і побачив Свидригайло образ незвичайної краси жінки з пишним чорним волоссям, що спадало з-під високої корони з темними угорськими очима. «Ядвіга!» прошепотів Свидригайло. «Так, – сказала жінка, – Є дочка угорського короля Людовіка, який допоміг Казимирові відібрати в Любарта Галичину із Львовом, а потім сам зайняв Краківський престол. Навіщо про це згадуєш, польська королева, яку нарекли святою? І поклали до пори згасло, ще зовсім молоду, у вічне ложе на Краківському Вавелі. Так, Мене славитимуть повік польські ксьонзи і шляхта, бо моя краса зробила могутню польську корону. Але я – жертва. Я ж кохана австрійського герцога Вільгельма і була з ним у шлюбі. Немає у вінсеностів свого власного життя. Ти ж піддалася умовлянням ксьонзів-домініканців. А Вільгельму... Заплатили двісті тисяч флориню від ступного. І я взяла шлюб з варваром Ягайлом. Зачахла моя краса, я віддала її у жертву унії Польщі і Литви. Ягайло. Чи ж ваші кривди, кейстуне і ядвіго, не окупилися сторицею у переможній битві під Грюньвальдом? Свидригайло, Фарисею. Хіба для того, щоб перемогти католицький орден, треба було окатоличувати Литву і Русь? Чого більше боїся? Первертню? Католицького хреста і меча? Чи схизми? Якщо ти справді ворог хрестоностів, то чому не поєднаєшся з гуситами проти ордену? Кличеш мене тепер на допомогу? Що ж, прийду. Тільки не як до опікальника». А до послушника моєї волі я відірву від тебе Литво Русь. Привиди щезли, голоси віддалились. Свидригайло знову надпив з кухля. Полум'я сліпило, він зиркнув на кахлю, з якої тільки що дивилося на нього ненависне обличчя Ягайла, і здивувався, побачивши замість нього рельєф голови старого Вітовта. Спитав тихо вітовт Свидригайла, «Чому ти чекаєш мого коронування і моєї смерті в короні? Не втримати тобі її, ти вже старий і немічний, та навіть якби сильний був, не захотіла б Литворусь мати тебе своїм королем, ти ж католик». «Обманець ти, Свидригайле, надів на себе личину захисника православних». Тобі повірили русинські князі і бояри? Сам же бажаєш лише влади і особистої помсти. Завіщо хочеш отруїти мене на коронаційному бенкеті? Знову невідомі голоси наповнили княжі хороми. Свидригайло крикнув, щоб заглушити їх. Ти ще питаєш? Я пригадаю тобі. Після смерті нашої з Ягайло матері Княгині Тверської Уляни віддав мій брат мою дидизну Витебськ своєму Сокольничому. Я убив нахабного слугу, зайняв Витебськ, а потім, здобувши з допомогою Смоленського і Рязанського князів Кам'янець на Поділлі, підняв повстання проти Ягайла. Ти допоміг йому придушити бунт, і я з боярами Перемишльськими, Чернігівськими і Стародубськими Знайшов захист у твоего зятя, Великого князя Московского Василия, Сына Дмитра Донського. Месяца июля 26 -го, 1408 -го года, Записано в московских литописах, Приди к великому князю, Князь Литовский Свидригайла Ольгердович, Служити. Князь же Великий Василий Дмитриевич, Прият его счестью и дасть йому град Владимир. И рад бисть, князь Великий, со всіми бояри своїми. Тоді ти рушив на Москву. На річці Угрі, примирився із своїм взятим, мене ж повернув у свій двір. Я жив у приниженні, гірше смерда. Ти навіть не запрошував мене до столу, а потім ув'язнив і я промочився у Крем'янецькій темниці вісім літ. Ти ж увійшов у змову з хрестоносцями. А ти не змовлявся з ними, коли після втечі з ув'язнення вертався до вільна. Я ж більше не йду на зговір з ними. Мене визволили з тюрми русинські князі, і перед ними я в боргу. Правда, король забрав мене потім з Констанци до Кракова, і примирив з тобою, але ти відсунув мене в Чернігів і Трубецьк. Ви обидва з Ягайлом ненавидите і боїтеся, Свидригайла. Тепер же кожен хоче переманити його до себе. А за мене русинські князі клали голови на плаху. То пора мені сказати своє слово. Я заберу твою корону і на чолі русинських князів та бояр піду на Ягайла».